Goddag og velkommen til film Sofa-afsnit nummer 7, men næsten efterhånden, I er efterhånden. Vi har samlet de sædvanlige tre gutter. Det er Brian, min kære ven. Goddag, goddag. Det er Mathias, min Ej. Også kære ven. Mig selv, Christian, og så har vi en speciel gæst i dag. Velkommen til. Hej. Interesserer dig selv? Jeg hedder Brian. Hvad laver jeg her? Du skal være med til at se film. Yes. Ja, film. Vi har nemlig gode film, men der igen taget form for gamle, den her gang, er der var dig har fået lov til at vælge en film, og det er blevet Highlander 2 The Quickening. Ja. Er der andre af mig, der har set ja. ja. Høj. Nej, okay. Hvad, hvad, jeg kan måske starte med at spørge, hvad er jeres mindre om den? Jeg blander øh, et eller og jeg tror, det må være tre Jeg blander lidt sammen, så øh, ja, jeg vil sige, det øh, det er fint men jeg kan ikke huske, ja. det, det var lidt tid siden, så jeg kan ikke helt huske, ja. jeg kan også huske krodeplottet, men ikke, ellers kan jeg ikke sådan huske, hvad der ellers er specifikt sker. Ja, det er, lidt 12 år siden, jeg sidst så den, hvor det har været mere end 10 eller sådan så ja. jeg blandede også rimelig godt sammen, fordi jeg sad og så i om, og så om træerne, jeg huske. Det Man kan huske toren på, at det er den, der foregår i fremtiden. Det kan Okay. afgrib. De kom til træerne måske også, men det er sådan en eller anden helt uslipt verden, hvor de er uden en Okay, men jeg kan huske turen. den, den øh, holdt jeg af, dengang jeg så den som lige ved, og jeg ved ikke helt, hvad jeg kunne lide ved den, jeg har hørt den, skulle være rigtig dårlig, men det er et andet med noget science fiction, noget, noget slåskamp i fremtiden, og noget action, og måske humor, jeg ved ikke helt, om jeg forstod det dengang. Altså nu ved vi jo, at Sean Connery han er med i den, og han er jo mesteren af dårlig sci-fi, ja. det var sammen, ham, der er med i den der super sci film, der hedder Sardos, udover at spille James Bond selvfølgelig. Men Zarders, det er der steder, forløsningen Hvis vi kunne finde den, i bruger det her med Er der nogen, der har mind om den, eller? Ja, det kunne så være Bjarke's den næste gang Måske <laughs> Så er der selvfølgelig også Christopher, Christopher Lambert ja. Fantastisk mand Med sådan en accent. Jeg faktisk accent Det skulle alligevel være derfor, for han havde fået over løn til etteren mm. Fordi han er jo sådan Han spiller jo i Highland, og spiller jo sådan en udødelig mand Ja, fra skotland Ja, oprindeligt, yes. Men, men, det er jo det med, at, at... men han er jo fransk, hvert der er hermand eller andet. Er det ikke den? Ja. Nå, kommer han ikke fra et eller andet talende sted, som ikke er Frankrig? Det kan godt være, men jeg mener, han er en eller anden form for øh, ting dernede. Men ikke ja. komme til filmsofa. <laughs> ja. Lige præcis. Men altså, jeg mener også, at han er også en af de få, der kan kalde sig Christophe Lambert. Fedt. Nå, hvis vi prøver at smække film i gang, så øh, se, hvad der sker. Ja. Yeah. Se, hvad den påvirkes på den anden side. Se, vi we er glip af. At... Jeg gleder has... mig til at, til at høre dig, I, Brian, specielt om du kan se den for. Ja. Yeah. I'm Sean so Connery, det, det, det er godt. Det er godt. Det æste gudsparten, det er nogle vanvittigt gode effekter. Mm. Mm. Sagen sarkastisk. <laughs> Sagen meget sarkastisk. <laughs> okay. Greetings, Heimander. We've called. Velkommen til Filmsofa. Vi har nu set... ...Snappy Bjarke. Snappy <laughs> <laughs> Velkommen til Filmsofa. Vi har lige set Highlander 2. The Quickening. The Quickening. The Quickening. The Quickening. Uld, var det ikke den uh, undertitel, jeg blev lovet? <laughs> <laughs> det var ikke så... er, den var kun en anden time. Den er en undertitel, som du... Nej, øh... det er jo ikke undertitel. Det er det det bare en tagline. No, okay, okay. En lille... no. Hvad var tagline? Det kan jeg ikke huske. It's a new kind of magic, tror yes, jeg. Yes, altså. lige mm -hmm. Er virkelig det, var der omlæses ved den? Men hvad? Jeg synes, vi er lidt øh, nedslået efter efter en god øh, film. Det var det samme gang. <laughs> der kun var én i omlæs alle fire men... Jamen det var præcis, som man husker Harry Ja. Bare med bare med færd drab eller den her synes jeg ja. med, med halshukning eller i hvert fald der færre halshukning end hvad. Fed special effects. Yes. Ja. Specielt da han flyver vil jeg sige ham Ja. <laughs> en, jo. Den, bestemt. Så der er flere flyver faktisk i den her? Ja, han der var kun en der havde sådan nogle øh, påmonterede vinger, med, der ja. kørte på en snor, det var øh. Jeg synes faktisk, de havde sluppet godt sted med Lam, Lam, Lam, Lamerts flyve han stod på. Det så ja. faktisk okay ud. Ja. I forhold til? Ja. Specielt i forhold til, hvor dårligt de der flyvevinger så ud. Eller hvad er det, jeg synes? Specielt, når han sådan skulle vende, hvor man kunne se, at det var et eller andet snortræk. ja, ja. <laughs> Jeg forstod aldrig helt den, den ultimative rundefyr, fyr, hvad hans øh, motivation var, udover at han ville slå ham ihjel. Nej, var han ja, det var ikke... Havde han ordnet plottet? plot? Det var bare, at altså altså han ikke kom tilbage, men det var virkelig flot. Altså, man skulle tro, at de ikke kunne se ned på jorden. Han, han er cirka et halv år for at jeg Uten, han løbe. Nu tager ned. flot <laughs> <laughs> ja. altså, ned. Vi kan måske lige starte dem bare lige kort og opsummere sådan, ordnet plottet, måske. Det, han, er... han, han har vundet i æderen, så han har fået noget viden eller eller andet. Og okay, han bliver ældres. Og så får man at vide i tårnet at øh, hvis han er den sidste år tilbage i de der øh, immortals, så det har det så i turen, så kan han øh, enten vælge ældres på jorden, eller han kan rejse tilbage til sin hjemplanet. Og så går plottet i tårnet herud på, at der er en mand, der ikke kan til at komme tilbage til hjemplaneten. Så han kommer et par år efter, hvilket måske ikke for døm virker som så meget. Men for, for hovedrollen her, der har han jo været her i hvert 40 år og er blevet en gammel mand nu. Colin McCloud er begyndt at blive ældre på jorden. Der er nogle onde på den her de kommer fra, der vil gerne ved dræbe ham nu. Eller af mystisk grund, så, ja. så tager han så ned på jorden for at brusle ham hjælp. Øh, og det lykkes ikke helt for ham. Altså det er sådan en overordnet plot. Ja. Og så er der så den her sideplot med at jorden åbenbart sådan er ved at gå i stykker, og så har man Clouds og er med til at bygge et skjold for at beskytte den, og så finder de sig ud af, at ho, oh, det skjold har ikke rigtig brug for længere, men viksten, når han holder viden hemmelig, og så skal de fjerne skjold. Det er ja. de to, der kører. Ja, han redder jorden ved at sætte skjold op, nu redder han jorden ved at fjerne igen. Ja. Ja. Og hvad skjoldet gør, udover at du får en rød himmel, det ved jeg ikke. Det er jo ikke giftigt det var, for øh, men Det var jo solen lavet der væk, så vi vil dø af ja. solstråling. Men at, at det er skadeligt, det er det er måske lidt grimt at se på, men, men folk der jagtede ham, eller han, han skulle mm. forestille sig at være udstødt, på af, at han havde lavet det her sådan ja. Men det tog sådan glæde for mennesken, at de ikke havde solen længere måske. De var blevet depressive. Værd ja. ja. depressive, ja. <laughs> hmm. Men jo lidt, som, du, som du lige nævnte før, så var der lidt et, et, et ikke så op, opklaret, motiv bag ham, den undens handling, fordi at, hvad Clout er ved at blive ældre? Og vil dø. Ja, han er ved at blive ældre, og jeg vil gerne dø. Ja. Han var aktivt ved at dø. Ja. <laughs> og meget, meget gammel, og så øh, ved at viske ud på jorden der, og så siger han nogen så, hey, fuck det, ja, nu skal vi ned og slå ham ihjel. Og så ja. siger ham, den ondes dumme håndlanger, siger så, øh, hvorfor gør du det? Han er ved at dø. Så får de lige en losing og så tager de afsted. <laughs> <Ja>. <laughs> og så drev kun MacLeod en af dem, og så bliver han nogen igen. Ja. Og dræber sig to, og får sine tidligere kammerat tilbage. Ja. Åbenbart. altså får han lige et ønske? Ja. Åbenbart, ja. Sean Connery! Ja. Som så var mere med med i filmen, jeg kunne huske. Han var altså også lidt useless, var ikke det? Altså han kommer Jeg ved jeg ved ikke, jeg ved ikke, han kom tilbage igen i Skotland, fordi der døde han i etteren. Og så... Jamen så han... Hvad gjorde han egentlig? Altså fordi han kom jo hen, så mødte han sig op med McCloud igen. Så så, ja, han så, ham. så bryder de ind i et fængsel, ja. og så øh, redder han de to andre ved at samle alt hans energi, og så... Fordi de går i en fælde. Altså, ja. ja, men altså, så, som jeg forstod det, så var han kommet tilbage for at redde hans liv, og efter han havde gjort det, så forsvandt han igen. Jeg kan godt sige til alle nye lyttere, øh, spoiler alert! <laughs> Noget? Ja, herfra, der kommer lige nogle spoilers. Ja, ja. nu bliver Vi ser, så foran. <laughs> Så det i tre forskellige steder. Altså <laughs> det er en film, der meget fokus på nogle andre. Han gjorde ja? <laughs> der sådan et, det der er sådan et meget feministisk had til kvinderne i kunstnerkategorien. Ja, eller ja, ja, andet der, der vidner om et brud, et, et nyligt brud eller et svigt. Ja, det kunne godt have været. En, det var det, hvis ikke, men det kunne godt have været en kvindelig instruktør, der var utrolig meget fokus på. Træfsterfelsen øh, ja. er af det mandlige i Ja. ja. Noget af det eneste, vi egentlig har glædet af i livet, det er ja. <laughs> ja Ja. Ja, der, der er selvfølgelig også en kvindelig hovedrolle med i den her. Eller hovedrolle med citationstegn. Vil du måske forklare lidt om hende, Bjarke? Hende er jeg, jeg er sgu ikke noget om, udover at hun er Michael Messens søster. Ja, men du skal forklare noget om hende skuespiller. Når der en person i filmen, ikke? Eller karakteren? Jamen, <laughs> <laughs> altså, vi bliver introduceret til en... Uh... Ifølge hvert øh, øh, virksomheden, skråstreger regeringen, mm. en terrorist, øh, som yeah. så opsøger med Cloud, fordi hun har hjælp til at slukke det her ozonlag, af, det hun jo opdaget, der er ubrugeligt nu, og egentlig bare er til for, at øh, den der virksomhed skal tjene penge. På et eller andet, ikke helt ved, der <laughs> de de er. har en penge på, på, på skjold, sådan, de... fordi øh, alle lande betaler, det. betaler, det. Det, betaler, betaler det. til det. Ja. Yeah. Men igen, det er også lidt, hvad fanden gør du gør hvis landet ikke betalte til det? det lade lige her? Men så, så kommer der lige, lige endnu et plothul, fordi ideen er, at man ikke kan slukke for lortet. Ja, ja, så ja. Det, så, så kan man så ikke bare lade være, og så bare bakke tilbage og se, hvad der sker? Der er ingen grund til at hælde penge i det, kan man sige. Nej, nej, nej det er ja, Han skubber det ind og, og smadrer skidtet for at ødelægge det. Vi ja. ja. kan ikke slukke for det, det er ikke en stor knap. Ja, det virker jo til, at Skjold, det siger han jo også, vi har lavet det til i dag, at Skjold er frivit, eller ikke skal ja. kunne gå i stykker. Ja. Så, så der er ingen grund til at betale Nej, nej, fordi for de det. skal ikke sådan, have sådan en generator kørende, eller man lige kan slukke for. Nej. Nej. Men det kunne jo være, at det var noget andet, de solgte i forbindelse med det. Nej, nej. det skulle det være. det var jo hele Hey, det, søge det er Søvn hotline min. måske, det sådan kan ringe ikke. ind til. Hey, vores hvor skjold virker? Det var også. Ja. Øh, verdens rigeste firma har igen fået rekordoverskud på deres øh, skjold. -sagd -sagd -sagd. Ja. <laughs> Meget tynd plot, kan vi godt. Ja. ja. Men i det mindste, der de, øh, Og det er jo faktisk lidt det sjældne, det sker begge hovedplot, som så kører sideløbende af begge to virkelig tynd. Der er wow. ingen grund til, at hovedskurken kommer tilbage for at dræben mand, der er død nær, og faktisk troede, han døde inde i, ja. i et teater. Og der er heller ingen grund til, at de diverse lande at betale penge for et produkt, der er lavet til at holde evigt, og de ikke kan slukke. Nej. <laughs> der. Og der er heller ingen grund til, at hende damen skulle være vild med McLeod. Men det Ej. blev hun. Jo, det blev hun. Hun blev jo mindst ja. gladet af ham. Du, du og han blev en... ung og flot. McLeod var en ja, gammel hun mand. Hun blev så... jo gladet af ham, altså... De virker vi slået hende ihjel. De ligge, og de slog så næsten al den deal. Nej, det spurgte... Okay, de skød en mand der øh, der med der de der de der deris tilbage De møde med Cloud, men sådan en gammel og, mens han snakker med en dame med en eller anden mm. musikskole. Hvorfor var det en hund? Det var fordi hun havde, hun havde skrevet ned at hun skulle møde ham. det var så også lidt underligt, fordi man så finder ud af bagefter at hun så været fan af ham, så det er lidt underligt at hun har skrevet ned ja. med Cloud. Ja. Men det selvfølgelig bare var adressen, fordi hun var tung med eller ikke kom. <laughs> men det var nok fordi hun skulle lave land med det her skuld. Altså, hun arbejder åbenbart for virksomheden, for man at vide. Og så fandt hun ud af, at oh, der er et galt. De holder noget hemmeligt. Mm. Men ja. hun vidste ikke helt præcis, hvad. Men hun møder ham nok sandsynligvis, fordi der er ham, der har lavet... Hvad hedder det? Lavet ja, altså. ikke? Så må man nok have et eller andet med det, jeg Men så siger hun så til ham, at hey, jeg var vild med, det da ikke var lille. Okay, fint nok. Men han har nok været vild vildt mange folk, der var lille. Men, men så... dengang hun var lille, der var han stadigvæk 75, var hun, ikke? Altså... Jamen, jamen, der er ja, også, der er også en lille plåthul, fordi at først, så det været 99 eller sådan noget. Ja, og der laver han skjoldet Ja, og der, ansatte, der laver han, han skjoldet, sig. og så står der 25 år senere Og så går han fra at være Jeg vil ikke sige, at smuk, men helt normal udseende Til bare at være øh, 35-90 yes. ja. <laughs> ja, ja, på, på 20 20 år. 25 år Ja, på 25 år, ja. det, det er sådan Jamen, <laughs> <laughs> jeg synes, det havde lidt problemer med Hvornår tiden altså, Hvornår Min, tingene sket, ja. Fordi så, er det sådan, så ser man tilbage til 500 år tidligere Og det er så åbenbart, hvor det er på den her planet De kommer fra Mm. Jeg ved ikke, om de er rumvæsner eller guder, eller bredt, hvad det nu er. Hvor de så bliver leder af et oprør mod ham og som så vender tilbage senere. Men øh, det fejler så, og så er det så grunden til, at de bliver sendt til jorden. Ja, mm. og så kan Conor McCloud ikke huske noget, mens Maria skal i etteren, åbenbart. Ja. ja, okay. Men er, er, får man også hele den forklaring i etteren? Nej, man får ingen forklaring over, at øh, Conor MacLeod, han, øh, han er i sådan en, en skotsk landsby, og så lige pludselig en dag, der bliver han dræbt, og så bliver han ikke dræbt alligevel, fordi han fik ikke hovedhugget af. Mm. Og så finder han ud af, at han er i immortal. Og så kommer Ramirez og forklarer ham mange ting omkring det der med, der can be only one og, og sådan noget. Men derudover, der får man ikke ret meget at vide. Udover at der er nogle af immortals, der går rundt. Mm. Og så kan der kun være en af dem, hvis de skal så kan de få en lille præmie. Hvis de den sidste er tilbage. Og det er de for til at ja. ældre. Så i toerne får fået vi så vide, at mens han var i Skotland, der, der var han op på en planet. Ja, det må så være før, Det må være før, ja. Men, ja. men altså, ja. Og så, så hvis, jeg, hvis man forestiller sig, at Etan for eksempel foregår i det år, hvor den er lavet, så passer det nok nærmere med, at han er 45 og så 70 år, hvis siger. Men det er jo mere, at altså, så er han virkelig, virkelig svag 70-årig, fordi han ja. virkelig... Han, han kunne næsten ikke snakke, fordi han var så hæs, og han kunne øh, han faldt sådan en i sjov, når han kørte biler. Han faldt jo så i sjov, og troede, han var død, da han så et stykke. <laughs> det er korrekt. Noget af det første, jeg lavede til filmen, det var, at øh, det, som sagt var den anden planet, som vidste sejt. Sight. Ja. Mm. Hvor de havde tydeligvis havde udviklet øh, beam-teknologi, rumfart. De kunne transportere rundt i universet med et lille vink, men de slåede stadig med svær. Ja. Ja, det, det var meget som Star sagt det også. Jamen, så det fordi var... de mistikede dem lidt... lidt ja, det selvfølgelig fordi, at de kun kunne dræbe hinanden ved at skære hovedet af hinanden. Ja, men hvis nok glæder, okay, er, så kan du nok skyde hovedet af folk. Det var jo der, der, var det det? Eller hvad? Det var det, det, måske? Jo, det, det altså... Det, var. det virkede til, at de også var... Fordi når de kom tilbage, de kunne enten vælge at blive gamle og dø, eller komme oh, tilbage til planeten. De, ja. Det siger vi så også simpelthen, at dør de ikke på planeten. Men ja, det, det sagde han også, fordi han, det, han bad jo om at få alles af. Ja, det er et eller med, at at øh, så længe der er mere end en af dem, så er de udødelige okay. Æ, inden for en radius så det åbenbart fordi der var jo selvfølgelig flere af dem, der bare var på en anden planet ja. men hvis de er fx for, for eksempel på den samme planet så, så har de åbenbart... Øh, så de åbenbart er en, øh, indtil de er den sidste er tilbage Ja Så det vil sige, at indtil de kommer tilbage på den planet så er de ikke uovervindelige indtil de er den sidste Det giver ikke meget mening i virkeligheden er det sådan en hvad kalder man det sådan en metafor for den menneskelige tilstand eller sådan noget? Altså så længe vi er sammen i et samfund ikke, så har vi sådan en fælles kultur af lever videre, men hvis vi en alene så vi så, dør, så dør det med os. Jeg tror du til lidt af den film mere? Ja. ja. Nej, ja, jeg kan godt fornemt at der var sådan en dyb bag det hele. Okay. Jeg tror der er altså, det Som var jo en kritik af, af hvad man siger det menneske forbrug og vi skader os sådan og så videre. Ja, det er jo den der typiske 80'er miljø, eller ej, det er faktisk 90'er miljø, mm. Freakish Snash, der var kommet, der i starten af 50'erne, men også de der tegnefilme som Plant. Captain Planet. Og Toxic Avengers, nej, det var også 80'erne, godt Ja. Men der var en masse 80'er og 90'er tegnefilm, der meget handler om miljø, i hvert fald. Og det samme, det slog sig igennem i filmen, ofte. <laughs> jeg, tror jeg. kan lige tænke på de der håndlanger igen, der kommer tilbage fra 16. Der var have, der var på sådan nogle... hvad det hedder sådan nogle gammel film eller hvad? Jeg kører briller her, målevær. Og så var sådan noget mærkeligt hår der er sat tilbage og så sådan noget pindsvine... Ja, sådan en hul pinsvine. Ja, en hul pinsvine, der ja. sidder i hovedet. Og så skulle på næsen. Og så griner mm -hmm. de sådan. <laughs> og stikker tungen ud munden. Ja, det, var, det synes jeg også sådan det er sådan meget, uh, sådan en meget eh sådan dystopisk 80'er billede. Mm. Uh, jo, det kan skurken, jeg godt komme med til. Skurkene, de skal altid grine på den der måde. Det skal være crazy. De skal være crazy, altså. Også hvis du sidder og ser, jeg tror det er George Strait. Der er okay. der også sådan en par skurke der, alt med ham der Bobcat Goldfayt eller hvad han hedder. Han griner også på den der måde. Hm. Kan du huske? Han der hmm. fra politiskolen der der råber hele tiden. Jeg tror det 200 eller 300 med af? Der var sit. Der ham. Åh. Det er, man når man nærmer sig det her nedfald eller henfald af kulturer og det, så bliver bare vanvittig. Ja, til synligheden. Men det er jo dem alligevel dem, der tænker længst i forhold til ham, den er boss. Altså, det er jo dem, der foreslår, hey, lad os nu bare lade ham dø, ikke? Det virker lidt som om, at de har siddet og skrevet filmen, og så er der en eller anden, nævner, at det er mega tyndt blot. Det burde de da tænke på. Og så skriver de det ind på den måde, for lige at simpirede den, synes jeg. Og sådan, nej, Det du til tiden. Det er jo dumt. Lad nu være med spørgsm de har sikkert lavet filmen Og så bagefter så har de tænkt nu skal de komme fra en planet Og så skal de lige sige det der for de... Ellers så plejer du at få det Det er meget meget high fantasy Som flopper fortalt Ja, lidt fantasy over det, det Ja Du havde ikke set filmen som den eneste Ja Og så mens vi ser filmen så får vi også lige en afsløring At du faktisk overhovedet ikke har set highlander Det har jeg ikke <laughs> Altså hvordan, jeg, jeg forestiller mig bare sådan lidt jeg forstår mig sådan en gammel person på 70 eller 80, der lige pludselig bliver sat ned foran internettet. Og så sådan, hvad fanden sker der omkring mig? Hvad er det her? Det er ligesom visse dyr, der er ikke er sidder, De spiser automatisk ikke rødent kød. Hmm. Og på den måde er jeg automatisk om udenom de er film, fordi at, at jeg har vist på forhånd, jeg kunne se på coveret, at, at det her det er for tyndt. Jeg har ikke hørt nogen snakke om det. Og det, ja, jeg har bare vidst, at, øh, og jeg er så også blevet bekræftet i, at det er noget værd og lort. Nå. Så <laughs> <Yes. laughs> no. det kan jo forstå... efter. Forstå... Forstå... Uh, ja, der... <laughs> <Ja. laughs> Men hvad, hvad... altså hvad jeg kan så? Gør, jeg, jeg kan sagtens nyde det for for for for det grin det er. <laughs> ja. når, når det når det er ufrivilligt sjovt, så er det jo rigtig sjovt. Ja. Jamen kan du kan så... du ikke prøve at forklare de stadier du gik igennem, mens du havde så filmen så? så... Jo, jo altså altså, punkt, det, sådan... det startede med at være med at være håbløst og og men så, så bliver det jo sjovt, fordi det, det er ekstra kikset, hvad kan man sige, når man, specielt det der plot, det mm. kunne man jo se allerede tre minutter ind i filmen, at det her det holder ingen steder, at de vil lade slå fyren ihjel, mm. og så at de bruger så meget energi på det, at de bare laster til. Jeg var bare glad for den der, helt i starten, hvor den her rebelgruppe på jorden, de skal undersøge, hvad der er galt inde på den her fabrik, ja. at, at så de de har jo åbenbart de er under, eller, det er vel også en del af deres virksomhed den her facilitet som man ikke helt ved hvad er. men så er der sådan et øh, hvad hedder det sådan, det er sådan en dæmning tror jeg ja. har der sådan vand med og så ser man så man kan også se det mørkt men, eller man kan ikke se det mørkt man kan se det om natten men ja. det er helt godt opløst mm. og så er de åbenbart lavet sådan en uh, wire de kan glide henover og så glider de henover det der vand eller ja. meget sygeligt ja, ja. <laughs> ja. man ser bare alle solaterne der går på, på sådan en bo <laughs> trak, tilfældigvis et, er tilfældig det kigger ikke kan ja. ja ja, ja. Det, det er lige det meget nonchalant, så nærmest, hvis der havde været mobiltelefon så havde det stået sms'et. <laughs> ja. ja, det var han. Han havde stået næsten ubehageligt nonchalant, havde ja, ja. kastede sig ind over et hegn, og stod og kiggede bevidst den anden vej i forhold til, hvor de gled forbi. Ja. Meget uh, passive-aggressive uh, givet, jeg havde mit job, eller sådan noget. Ja, lige præcis, ja. lige præcis. <laughs> hvad var jeg ved ikke, hvor du med, med, med, med, med den lille affarence til filmen. Men det, var, det var et godt øjeblik, så tænkte jeg bare, her her kunne man bare se, at kvaliteten mangler ligesom eller andet Ja, ja. ja. Altså, to af mine yndlingsscener i den her film, det var to af døds scener. Det det den, <laughs> den der glider, hvor han rammer ind i en tråd og mister ja. hovedet, det synes jeg er mega fed, fordi <laughs> det, <laughs> der siddet over i Og så er der også den, hvor han ja, hiver om personen, og også når han smider ham ud af vanviden, ja. man kan bare se den der dukke der flyver ned. <laughs> <laughs> der må vi lige spole tilbage og se igen. Og så var der også den der, hvor de kører ind i bygningen, eller bag om bygningen eller noget Ja, ja. Og man kan, se, det, det, man kan, man kan tydeligt se i forvejen, at det ikke er en rigtig location. Ja. Og så da de så kører, så de skulle bare have stoppet den bare lidt før. Så man tænkte, om nu kører de derhen imod, det, det er sådan, de jeg tænkt sådan det. Men nej, nej, de kører sådan bag ved den der kunstige location, de har lavet. Det er slet ikke til at vide, hvad, hvad meningen var med den scene. Nej. Og de stopper også op ud i ingenting og Det er jo ikke sådan, at der var nogle, nogle sådan tydelige vagter, der de kørte videre eller noget. Nej, der var, ja, der var, en, der var en lille kast, de, der så på vejen, så hoppede med der med en lille kamera op, ja. og snakkede til dem. Jeg så, jeg så skulle sådan. der lige uh, en kvik mærkning af, og så ræste de videre. Og så ræste så forbi den her sådan, bygning, som er skaleret forkert, så det ser ud som om bygningen er 3,5 meter høj. <laughs> og så blæser de om bagved til indgangen om bag. Og ja. Og ender i et fængsel, og på mystisk vis, så... Filmen udarter sig igennem lidt nærkamp og lidt, lidt finurligheder op i tårnen midt i byen. Mm. Selvom de egentlig ja, aldrig det... rejser igennem byen eller væk fra det her. Synes... Nej, for de var jo ude i ørkenen, og man ser ikke, de sig fra ørkenen. Så egentlig så er det... burde det være ude i ørkenen, de kæmper. Ja, Men, ja. meget belejligt. Den stopper meget pludseligt, den by. Lad sig et sådan, der er by på den ene side, og så åbenbart utroligt meget ørken på, ja. på den anden side. Og sådan en det, flod, det er... som man heller ikke kan... Se. Sådan placerer nogle steder. <laughs> <laughs> Og derudover så er det også virkelig tynd plot, at vi har to udødelige, udødelige mennesker her. Mm. Du kan skyde dem, du gør hvad du vil, du skal bare ikke på hovedet det. så overlever de. De vælger så, de to, at køre i bilen, bliver skudt helt mange gange, men have en utrolig dødelig kvinde i bagagerummet, i stedet for bare sådan at gå ind, blive skudt og så dræbe de der vagter. Som er også er Hopzolens kærlighedsinteresse. Ja. Men altså, det kan måske forklares lidt væk. Uh, de skal ind i bygningen også, de skal ikke bare ud og dræbe alle sammen. Så det kan være, at hvis der var en port, de ikke kunne komme igennem bare automatisk, så kunne det være, at det var smart, at lade så dø. De bort ind som uh, døde, og så bagefter var op og dræbe alt ting. Men, Men der kan man igen kan sige, skal sige, hvorfor skulle hun sig. med? Og bagefter, så plot nummer to, ja. Men det, det er jo altså det er det også mener. godt svare på, det er så også, at så kæmper de, og han skyder nogle mennesker med Cloud, og så siger han til hende, du holder dem væk, og så smutter jeg. <gør> så bor den indgørende. Ja. Hvor, hvorfor skulle hun holde dem væk? De kan ikke dræbe dem. Ej, de kan jo stå lidt i vejen, og forstyrre mig noget andet. <gør> det er, ja. Altså, det har ikke været noget problem, jeg ja, tænker. de er men jeg tror stadigvæk, det er gående, at de er ja. <gør> det er skudt. Det, det irriterer mig, at jeg bliver skudt på, kan du stille hæren, og måske støv? Prøv at holde dem væk. Det irriterer mig lidt. <gør> Det er ligesom at bede en eller anden, der er sådan dødelig allergisk og allergisk overfor biler, ikke? Ja, jo ikke. Kan du ikke lige få de der vipser væk derovre, eller yeah, sådan? <laughs> ja, det er ikke vipser, stikstikkes. Jo, tak. Eller også bare fordi, at han gerne vil have hende til at gemme sig med og så fik han en gunnen til at holde dem, med. Ja, <laughs> jo. Hun gerne gemme sig Nej, det skal jeg. Nej, men så... Kan du ikke lige mod altså, den, bare at gemme der. <laughs> ja, ja. Så, så, så, det er jo lige så katastrofalt at tage en mand til sidste på Altså, hvis nu antager jeg yeah. det, det, være, <laughs> det i computerspil, det er egentlig godt Tager hun ikke med ind til sidste boss, så kan hun dø der. Eller hun kan gemme sig et eller andet sted med et gevær, og så håbe på ikke at blive bliver. Men, så... men, men det her, det er, jo så, det her det er jo så muligt. Men når, hvorfor hun så, det så det skulle mække det første ja. om, I stedet for at tage hende med ind til bossen og til at gemme sig, så giver du hende et gevær og smed hende ind til 200 minions, så siger jeg, kan du ikke skyde lidt? <laughs> jeg ja, ved du, at 200 minions er altid nemmere end en boss. Ja. Men igen, hun skulle bare være, lade ham være med i hele tiden. ja. ja. Men så, så, så er hun ikke masser meget, nu har de betalt for en altså. <laughs> ja. Ja. Hvad kom det koste den gang? altså, jeg ja. ved det. delt? Ej, dengang er det jo på toppen af ens karriere eller noget, det stiger sig. Ah, Ej, ja. ikke de har valgt den anden billigere end så? Altså, <laughs> altså, på toppen af hendes karriere, altså ikke på toppen af, ja, ikke en top-karriere. <laughs> nu øh, er det lidt synlærende til tid siden, I har set den. Det er det. Ja. Er det så, hvad I husker? Jamen jeg er jeg, jeg heldigvis lykkelig blandt den samme med de andre, sådan i, i sådan blø. Ja. Øh, og det tror jeg var godt nok. Så, så, nu var den morsom, fordi jeg ikke kunne huske den. Jeg tror, jeg kunne huske den, så tror jeg ikke, jeg ville have givet at bruge, halvanden. hvor langt nu var. Halvanden time. Ja, Det føles som længere. <laughs> ja, det var det ikke, det var 86 minutter. Når man har det sjovt, så, så går tiden langsomt. Eller? Det er præcis. Så nyder man det Altså, hvis man tænker på tema sangen til den første, så i hvert fald ikke, når man ser den her. Jeg kunne faktisk også huske lidt af den, men det kom sådan lidt i, i bider. Jeg mm. tror jeg, at jeg huske infiltrationen af den der, det der hvor de hvor han der vand til at starte med. Ja, men det kunne jeg nemlig huske. Og så slutscenen, kunne jeg også huske. Okay. Og så også det der med, faktisk med, hvor han skriver, at, at der er fint op i atmosfæren, det kunne jeg også huske. Men det er sådan de tre mm. hovedscener jeg kunne huske. Okay, jeg kunne huske starten også, hvor de var inde i deres, det der, det sted med alle de brostenene. Ja. Hvor han kører rundt og sådan noget. Ja, det, ja. Og så kunne jeg også huske, det der sted med i metroen, Han der kom derned. Ja, det kunne jeg så ikke... Yes. Jeg, jeg kunne ikke huske, at de kørte 750 km i et metrotog, det, det må jeg sige. Jeg synes, I, det, det, ja. Ja. Er det, det... det var først med i timen. Det er var... ja. Det overraskede mig lidt, at man kunne det. Ja. Så synes jeg, det er speed, I skal starter op, den på? Starter den ikke på 30 eller sådan noget? Ja, jo, jo. Jo, det var... Sådan lige må det op. Yes. <laughs> mere kulde på, mere kul på, mere på. <laughs> Kom vi lige op på 640 km i timen. Ja, Og folk bliver skar... kastet igennem kabinen ganske langsomt. Det er som om, at ikke, altså, de ikke rigtig ved, hvordan accelerationen acceleration. Nej, nej. Ja. Når bare den er, er hurtig, så ja. kan de bare kaste bagud hele tiden. Okay, ja. kabinen det, det, er, er ikke kompromisseret eller hvad? Kabinen er ikke ødelagt, Nej, men det men blæser mega meget, meget, meget i... luft. Det er mega meget. Det er også ind med ham, og bare større inde i fødder ja, og kabinen. lige præcis. Forhuden er intakt, selvom det er en helt flad snude. Ja. ja. Øh, den har og kører 57 km i timen. Det er bare ja. Ja. skuggen, der kommer ned på jorden, og så ryger ned i en metro, og så går han nok med at køre hurtigt med det. Ja. Det er det, det, det scenariet der. Og også, altså, det skal det til at rose for. Den, med de her 600 i timen der smadrer den ind i en betonmur, og kommer to meter efter betonmur, men den er ellers fuldstændig Fuld stop. intakt. Ja. Fuldstop og fuldstændig intakt. Ja. Det er de gode bømser. Og, og virkelig godt konstrueret. Det er det. Det må være Gemmer Rishi 32. Det er Rishi 42 sku. Nej, 4 det var mere år. Ja. ja, okay. Det der italienske italiensk piss, det det er, er god dansk håndværk. Mm. Ja. Ja. Altså jeg husker så scenen, fordi man ser, at man ser ham, han er, han er lidt crazy. Det er sgu bare tableret fra munden og så i drømme han er lidt crazy, han med hommes hovedskurken. Hmm. Øh, jeg husker sådan en scene her, som at når det tabler, som sådan, åh, han er sindssyg, mand. Det er ikke helt den samme fornemmelse jeg havde der. <laughs> så altså, det er sådan lidt mere det bliver ved humor, altså det var sgu lidt ja. Øh, ja. Det var, det var sgu sjovt. Altså jeg, synes, det var, jeg synes, det var en af mine lindscenerer jeg filmen, da vi sad og så den her. Det der tog, hvor det bare gik ja. helt amok. Altså, fordi det var så dumt. Og, så, og, og det blev bare, de blev bare ved. De blev ved med at køre det. Var det var en lang etablering af fjend, eller, ja. eller modstanderen her. Ikke? Ja. Altså, de kunne jo bare have ladt ham lege sjovt og stikke to mand ned i metroen. Ikke? Og, så hoppe, og så hoppe ud af vinduet, mens den kørte. Altså, så havde de forklaret nogen af dem det samme. Ikke? Han er jo Han er crazy. Ja. Han slår folk ihjel. Hvis de ville ikke skulle komme crazy, så synes jeg også, at de kunne have lært det der gode klass Stanley Kubrick, fandt han den der Clockwork Orange hvor han Ej. danser rundt og er lidt sindssygt. Det kunne jeg mm. godt, at han var gjort inde i i stedet for bare at det Men han var ikke helt så lystig på samme måde lystig Det er Michael Einstein, han kunne godt have gjort lidt lystig Vi snakkede tidligere om, at der var det her had til det mandlige kønsorgan, ikke? Jeg synes <laughs> i forhold til så meget had den havde mod mænd og deres så havde den til gengæld ikke særlig meget kærlighed til kvinder fordi den eneste kvinde, egentlig er, det er jo kærlighedsinteressen. Men hun er bare super overfladisk. Ja. Altså, man, man hører intet om hendes interesser. Man hører, hun har haft et job, hun er blevet mistænkelig. Okay, fint nok. Det er sådan, det er sådan godt, hun kan tænke lidt. Men jeg synes mest, det, det er det er ikke sådan, at de øh, diskriminerer noget kvinder de bare de negligerer det. Det er jo sådan. Ja, ja, det er præcis. Det er lidt vildt meget. Jamen, de godt lige prøve at tale hende Det de, de er ja, tit simpelthen kvinder. De to eneste kvinder, der rigtig bliver portrætteret der. Det er jo hende, og store og store, store <laughs> en, nærmest ligner en trans i... Den uh, <laughs> Ja, mine <arbejderen. laughs> ja. Ja. Og så <laughs> ja. Og, og så har vi inden uh, den uh, unge, uh, nærmest reporterisk nysgerrige ja. uh, tidligere medarbejder af det firma. Uh, som så uh, sat til at være terrorist, og dermed også i verdensbillet, der er jo ondt. Ja. Men det er bare sådan, altså i starten sådan, ah oh, okay, hun har åbenbart fået rekrutteret nogle rebeller til at, at få deres liv til at komme ind i den virksomhed, og Hvor det var alle blive... mærkelige. Er de blevet skudt, tror jeg? Ja, alle sammen. Ja. Hun var den eneste til overledning. Men efter det, altså så blev alt hvad hun ville, altså hendes, hendes hvad kan man det, engagement. Ja, okay. hun var stadig engageret, men det var ikke sådan, at hun ligesom lebede noget, eller kom med nogle forestal Hun blev ligesom bare sat til side, og så var hun bare sådan påhæng til med Cloud. Mm -hmm. Og man fik ikke noget at vide, om hun havde nogen interesser, eller noget som helst om hende. Det var kun at Clouds de var. Ja. Men det er jo nærmest hele filmen i sig selv, fordi der, der er ikke noget plotpunkt. Der er ikke noget, der driver filmen. Nej, der, Det er bare, at der er nødt til at være en, hvilket også er, er en af de mange undertitler. Ja, ja. Det øh, er must be one. Det er ikke ja. Der kan, kan du blive en only one, der er også one. Så øh, det er jo bare med spoilers, at de skal slås sidst, og så er der også en lovlig ord. Og en af Bjarke togget. Må I selv se filmen og se, hvem Det er ja. jeg! siger bare, i øh, en af de andre hedder han Duncan McCloud og ikke Conor McCloud, så han kan godt dø. Hvad, havde jeg andre yndlingsscener eller et eller andet? Øh? Jeg synes faktisk, at han, han ramper dem ret godt. Med De, ud ej, ud her, jeg, tror, og... jeg tror ligesom, jeg mangler lidt den der med Toad. Ja, ja. Det er ligesom, okay, dem, vi har nævnt så. Altså med, ja... Uh, yeah, ham med, jeg ved ikke hvem... Um, Papagladderen, eller hvad det lidt, man skal kalde ham. <laughs> du har en røjer, man er mand. Yeah. Ja. jetpack eller hvad? Ja. Og ja. så dukken hmm. og toget Og ja. Yeah. <laughs> hvad er det, Brian? Var der noget... Øh? Det, jamen, ja. Det er meget meget ringefilm. <laughs> med sindssygt ringe effekter og det har også i charme men det var meget tyndt pålægget at sprejle ud på et meget stor stort brød ja. <laughs> ja. Og, og det er, jo, og, det er jo faktisk, og det siger jeg ikke så lidt fordi de har forsøgt at gøre brødet mindre de har kogt det ned til 86 minutter ja. og, det er jo, og, det er jo, og stadigvæk var det et stort brød ja. med meget i forhold løsning. til materialet ja. ja. så øh, jeg ved ikke om man, om man giver stjerner eller hvad men øh, vi kan det sove jo, ja. færdigt, tror jeg. Øh, uh, ja, yeah, det gør vi vist ikke engang. <laughs> det gør vi ikke. Gør vi ikke Jeg tror, vi gør det lidt af, vi er så rundhundet. Ja. Det er, ja, ja. Men du har ikke en yndlings, du har ikke en scene, du tænkte tænkt, her sker der noget spændende? Jo, to. Bestemt to, fordi det var så ustyrligt. og det var så fedt, at det bare blev væk også? Jo. Altså, det, det var bare alt for langt. Det, det var der med to joke, når de ja. kørte det så langt du vi kører godt igen. Ja, det er præcis. Ja. <laughs> ja. ja, lidt comedy over det, hvor de også bare, nogle af jokes til. Ah det er sjovt. Og så, ej nu kører det ind for langt, og så bliver det sjovt igen. Det er ja. lidt det ja. samme. med og så lige pludselig blev det til en del af det. Eller ja. Men jeg synes, altså så, så tynd som filmens plot var, altså så gjorde de i det mindste et forsøg på at sådan væve sådan flere, man det fortællinger eller historier sammen. Ja. Som, og det må måske bare alle sammen var lige tyndigt. Ja, lige fordi det er det måske sådan et jeg synes, måske vi skrænker om på hovedplot og sideplot, fordi at, øh, jeg det synes, nærmere, bedre, jeg af. synes at nærmere hovedplottet er den der maskine han har lavet, og så sideplottet der er hvordan får vi det til at være en Highlander <laughs> Ja. Fordi at, altså, I første gang, så har vi en sci-fi film, på der det der lukker af solen, mm. uh, og så skal de have åbnet for det skjold igen. Og, det er måske det og så kommer den plot. ind i uh, Highland-universet, og, og så har vi altså lige pludselig, at det, de her fjender, de skal ind i den, og de er ikke bare er almindelige bror, som man kan være. altså Det er også det mest spændende plot, det der med, at de har lavet det her for at redde mennesker, og sådan, men... det for så er ligesom at livsværdien er mindre. Ikke? Ja, altså derfor synes jeg, synes, vi skal gå det til hovedplottet i virkeligheden. Det skal vi gøre. Det... Ja, det, det, <markutter> ja, det, det, det er vores <markutter> ansvar som, som uh, filmsofan, ja. at uh, sige til folk, at det er hovedplottet, fordi... At, skal du uh, lige male med det samme? <laughs> og måttet? Fordi at det, det andet, det er altså virkeligheden bare... En, nærmest, at man er skrevet til en sci-fi film, og så har man puttet Highlander ind i det ved at lave dem til Ja, det kan jo også være nu ved jeg ikke hvor meget Highlander-franchisen den sådan challenge på film 1, men det kan jo faktisk godt være, at de bare har taget random script og så tænkt, Det her det kan vi jo godt lave mm. til en så over. Ligesom Dem, mm. der, new yeah. <laughs> siger, den der nye Red. Ja. Så man set den her Red Redemption så det, det føles næsten som om det ikke var et script. Det var der var meget der blev taget for hoften. Mm. Men det, det er også det der siger, altså det der yeah. det der med at den Highlander-film ikke hele det, det virker bare sådan som det altså. Ja. Yeah. Modstanderen havde ingen grund til at komme, mm -hmm. han havde ingenting at lave der, Nej. udover hver vejen. Ja, og ja. Det, det virker så, at han, han kom for at forhindre, at McCloud tog tilbage igen. Ja. Men, Men det åndssværre Do, ja. var jo, at, at han fik jo valg, da han var den sidste, ved at han bliver blive dø på jorden, ja. eller vandre tilbage igen. Ja. Og han valgte at blive på jorden død. dø. Ja. Så den onde kommer ned. Undgrøn. Ja. Så det er sådan... Og så også det andet plot med, at han, når han dræber den anden håndlakker, og Cloud, så får han kaldt ham her Juarez, Vérez, Escobar eller noget eller tilbage igen. Sean Connery, og han var også bare sådan fuldstændig ligegyldig, fordi mm. på et eller andet tidspunkt får man at vide, hey, I skal være to for at smadre det skjold der, jeres power combined, men det var så ikke de tos. Nej. Og han dør bare fordi de er dumme nok til at gå i en fælde, og så offerer han sig der. Så det er ikke Ej. sådan, det, er ikke sådan så det virker som at han er nødvendig. Han offer sig meget bevidst. Ja, han ja. må insistere på det. Sådan, ja. kom nu bare med, kom nu bare. Okay, siger ikke, men... Og han har <laughs> skille sekunder til at, at gå fem meter. <laughs> ja, ja. Og, og komme i sikkerhed. Nu er det han ja. fokuseret hele sin energi på ét punkt, og kan derfor ikke gå længere, og vil derfor forsvinde. Jeg kunne bare få samtale <laughs> og smile, og ja. tænke bare... At... Ja, ja. ja. Får bare ud af den film, jeg tænkte han altså... Ja. Så, det så man også i igennem. Fandt nogle kuliser ned over ham, så ja. kunne lige holde fri resten af ugen. Man kunne se på hans øjne, at de, de var lukket hele vejen igennem som om var træt. Han, han var var træt. ikke han, han var ikke engageret på nogen måde, men det kan man ikke bevrigt Nu skal man så også huske, den dengang, der filmen blev lavet, der var Sean Connery også omkring i 62, mm. 61, 60 stykker. Han har en gammel mand, han var over at være træt. Det, og det, det var faktisk, det fungerede virkelig dårligt, deres øh, forsøg på at gå ud fra Comic Relief ind i sådan her hertragsforretning. Ja. Øh, ja. Ja. er. prøvede på at være sjov, så var den bestemt ikke sjov. Ej, jeg vil også sige okay. altså de, de, og det kunne man også se de fire scener som vi alle sammen synes var klart de bedste, og sjoveste. Ja. Var også ufrivilligt sjovt. Det ikke, ja, ja. <laughs> Altså vi husker jo ikke. Altså de havde jo efter at man kom galt med metro så stiger han jo levende ud af den. Mm. Selvfølgelig og så siger han så et eller andet one-liner. Og det er jo altså det er jo ikke har, der kan huske den nu. Nej, okay? nej, nej. Eller måske engang hørt den, fordi at lyden var så dårligt mixet. Ja. Men det er lige meget. det er jo ikke den, vi læmmer mærke til, vel? Det er jo ikke den der sjov one-liner. Jeg skal ikke, one øh, mm. skal ikke købe den på DVD filmen. Til at se på Netflix, der er undertekster, det er der ikke på blu ray <laughs> Lå, ja, Det mener eller været. måske hvis du køber den nu dag er der måske. Ja. Men det er, ja, jeg havde købt den på, det er det, den startede med at se halvindelig på, øh, og der var ikke undertekster på. Og virkelig dårlig lyd. Ja, så det er meget en, dårlig mix, ja. når folk de snakker, det er ikke så vigtigt, bare skulle ned for det. Ligeså de snakker også, altså brum, brum, brum, brum. så var helt op på lyden. måske skulle lige sidde og fikse med... Lyden var jo direkte 3-4 gange højere end, <laughs> ja. end samtalescenerne. Ja. Så skift over til Netflix, og så var der lige tekster på, så kunne man forstå det bedre. Der var jo bund og grund at se en sci-fi-channel, det er ikke særlig godt. Nej. Jeg synes godt, nu Brian er med, fødselsdagsbarn, så kan vi godt give nogle sofaer, synes jeg. Det synes jeg, vi skal have lov til starte med. Skal vi give sofaer nu? Ja, bare den her gang, nu er der fødselsdag, det er en udgave. Hvordan skal vi så have en endelig karakter? der er sådan en gennemsnit af vores, eller lægger vi dem bare sammen, og så er det Ej, et synes et bare, totalt... Yeah. det bare så kan man, vi har været sådan karakter. Okay. Okay. Og så må folk selv bedømme det for det. Okay. Jeg du lov til at starte? Jeg kan godt lov til at sige, at sådan en film, sådan en film har sin charme, fordi at man kan grine, at det er ufrivilligt sjovt, men fordi der, er så, der sker så lidt mm. i filmen, det, det så tyndt, så en ud af... Hvor meget det nu er. I nu to der Det er stadig middel. det, er, det, er, det <laughs> Så øh, ja. Men vi når vi køre så 1. <laughs> ud af 7. Det hvad siger, hvad? er det 4 5 4 eller 5 5. Er 6. 6. Hvorfor der så mange? Det det var det af så. eller nej, det er en ny Sony. Filmselskaber, ja, okay, har de ikke seks øh, filmover? Lå, de dyre aviser, de kører også med seks. Det, ja. det er jo kun... Øh... Ja, det er det ikke... Ja. Det mener, de gør. Ja, ja, det er også fordi, jeg, og det må jeg så også sige, det er fordi, jeg, jeg har lagt en fast på sådan sådan, at jeg synes, går fire ud af seks. Det, æh... det kan også være tre ud af fire, jeg os sige. Ja, nu bliver Eller 4 er det fire <laughs> ud af seks. sammen. Eller to ud af tre, kan du være. Ja, nu bliver det fire ud af seks, jeg Det er jo klæder med din videre på okay. en uddannelse. <laughs> Og okay. hvad altså, det er tage? Ikke... Men <laughs> <laughs> mine er bedre end din, eller? Mine er videre end din. <laughs> jeg jeg uh, fik fire og seks stjerner, uh, og det, det skal jeg så også hurtigt sige, det er jo baseret på den slags film, det nu er noget vi anmelder her. Vi tager det i vennem. I film, vi nu her. Og jeg vil ja, uh, yeah. hvis, uh, hvis det havde været uh, af alle film, så kunne man godt uh, give Brian Rudd og så sige... Uh, så har nok været én på ud af sex, men, øh, <laughs> men at jeg skal sige, Doom, klart bedre. Øh, hvad hed den den, den, den den film, vi fandt ud af at have set i sidste scene? Sovereign Kane. Sovereign Kane. Væsentligt bedre end Sovereign Kane. Så vil sige, i det live, som vi ser film, og det live vi kommer til at se film fremover med, med gamle film, der formentlig ikke holder længere, så, så får den et firtat. Okay. Ja. Ud af seks. Jeg kører efter en lidt anden skal nogle gange. Jeg giver den en femtmer. Fordi... Men altså, det er så lidt, lidt en blackjack metafor. Jeg ved ikke helt, om jeg skal lide eller græde af den. Altså, det, det er ikke helt godt. Jeg ved ikke helt. Så hvis du kaster Surrender, det er det, du siger. Altså, den, den, den, er lidt, den er god på en måde, og så er den meget langt mange andre. Og, og, og det er en femtmer i blackjack sgu også. så giver jeg to ud af fem. <laughs> Fordi det ikke den på Netflix efter at har set den. Okay. Jeg synes ikke, øh, ikke det er synes ja, det faktisk god. Det er, jeg, jeg synes er faktisk en rigtig dårlig. Men <laughs> den havde lige, den havde sådan 3-4 scener. Ah, måske. Okay, måske kunne man også prøve til fem scener. Der var sådan det sjovere i den faktisk. Men det er det. Jeg synes bare ikke sådan. Sådan man kendt for eksempel. Ja. Det, den har, jeg synes ikke en eneste god scene. Og derpå er ligevel altså, så, jeg tænkte egentlig den har fire gode scener. Det er en stjerne for værd. Lidt lidt som blinkende med der på dig hvis det er han for hver person, ja. så kan vi også svinge os op på det. Udenomt ja, ja. fordi vi har set så dårlige film, synes jeg. Også øh... ja, nu kan jeg jo ikke lige også svine, så har Claude Van Damme til og hans film. Men det var heller ikke, øh... <gårde> Universal Soldier og Reckoning var heller ikke den bedste film, han havde været med i. Mm. Og han havde været med en del. Gode film. Alle sammen. Welcome to the jungle. Helt film med ham. Genial. Se den. Så du skal det gæde, gæde. Det her... du ikke sidde og anbefale min... Ja, ja, Højte det jo det først. Ja, det, det har man ikke hvert andre steder. <laughs> ja, jeg tror ikke der er så meget med at snakke om den fantastiske film. Nej, det var bare fantastisk. Der var måske en mild... ...anbefaling for dig. Nej, I forhold til de andre film bliver det ja, ja, Hvis man godt kan dårlige film, så kunne man måske godt... Nej, der, der, der vil jeg der også sige, at der har vi andre film, som vi har set, men som vi ikke har anmeldt i filmsofa, som vi heller vil anbefale. Okay. Men hvis man slavisk er vores en subscriber, og ser de film, vi ser... <laughs> så kunne man da se dem igennem? Man... <laughs> okay, Nå, nu er det ja. også bare den must for vores generation, at se de er i hvert fald tre første Highlander film. Måske bare der, må der, der, der, der, en af os, der ikke har. det. Sådan er det. Der er altså <laughs> nogen, der bliver tabt som små. <laughs> men man skal jo have set den første, og fordi man har set den første, skal man altså så se toerne og træerne. Mm. Men men der kan man så sige, så skal man også se træerne. Nu kan jeg kun træerne, men så skal man også se træerne først, for ellers så gider man nok gå fra toerne til træerne. Nej, men når man først se det endnu. Ja, jeg tror. Så er man er Jeg tror, vi skal vi skal se træerne igen, for jeg jeg mener også denne. Hvad er værre en turen. Er den værre En hver Ja, det er sådan noget med den gamle troldmand og sådan. Noget. Ja, de tager ud i ørkenen for at finde nogen. Er det med, ikke der, hvor de så tilbage bag til i Skotland? Nej, nej, nej. De er i sådan en ørken. Hvorfor er der er en af dem, der måtte tage tilbage til Scotland, er ikke? En efterfølger. Det kan godt være, jeg har ikke set så meget med. Men nu er der rimelig mange af de der efterfølgere. Han er hovedrollen i alle sammen, jeg kan huske, at han var hovedrollen. Nej. Han er hovedrollen i tre, jeg tror, det er tre, de tre første Og Måske en ja, mere, hvor han er med. Ja, Eller er det bare der afsnit af serien? Ja, også med. Okay, vil okay. vi ender med så ikke at få nogen anbefalinger? Ja. Jo, den er egentlig meget, meget god, hvis du har set den første og gerne vil følge Highlanders serien og er villig på at se Men, noget, der er uforgivet morsomt. Men den er også til at give lidt over, fordi den er så ringe. Er vi alle sammen blevet enige om, at handlingen er super tynd? Den, den passer overhovedet ikke egentlig ind til en highlander-film. Det er bare stadig en highlander-film, og det gør bare, at man, man skal se den. <laughs> okay. Men ja, det er ligesom dig har. Hver gang du har det på tv, Så skal du stoppe alt, hvad du har i hænderne. Bare smid det væk, og så begynder at se dig har. Det samme med highlander. Det er 3, der skal have de forbehold, og 4 og 5 der skal du bare have. Skal vi ikke Nå, ja, det er anden os. film. Jeg tror, vi sluttede for den dergang. Ja. Øh, Men der, man lad sige, øh, tak for at du orden. Lad os, uh, I skal tage til se hvis I vil se en de film, vi har anvendt. Det ja. tror jeg, den eneste, jeg synes var... Sådan, det sted jo uh, ufaldigt sjov. Det var film 2 for hver aften.